Jo, salte, inolobi, benir Igo volumena egitasmoaren baitan gaurkoan June Kobo, abeslari irundarra dugu gurean, kaixo June, zer moduz? Kaixo, oso ondo Beraz, bueno, lehenik eta ben, noiz eta nola, eh, sortu zitzaizun, ba, musika munduan sartzeko, ba, gogoa edo grina Ba, e, txikitatik beti gustatu izen zait abestea, eta musikan zutea, eta mm, generalki, ba, dantzatzea, marraztea, artistiko, artistiko egin eite, art, eiten mm -hmm. zer ikusi daukaten gauzak. Disiplina artistiko bai, ezberdinak, ez? Bai, eta etxean izan dugu beti gure haita, ba... Ba, Disziplina horietan ba, oso ona izan dena, marrasten, mm -hmm. ma, abesten, abestiak erakusten eta ah, kulturakin, eta orduan beti izan da nola inspirazioa txikitatik mm -hmm. e, abesteko eta musikarekin aurrera e, mateko. Musika asko entzun da zure mm -hmm. etxean orduan. Bai. Mm -hmm. Eta zir, e, e, normalean irratiaren bidez edo ma, en diskak edo nola entzuten... E, Zer noten musika hori hasiera? Es eh diskoetan eh orain duela urte batzu ja, ba, Spotify eta alako aplikazioetan, bae. baina gehienetan, diskoetan. Bai. Dos, mas dos. Osonki. Eh, benchaste de aipatzen baldin baditugu, hmm. bueno, baita ere, bilakera era bat eh egondela, es, Bernard Azuré. Bizitzan hasiera baten zein izan zen zure referentzia musikala? Ba Zizak eh, beste referentzia dola, baina ba, txikitatik beti entzun ditugu bueno, ezagunenak, adibidez, eh, ba, Queen, Michael Jackson eta beti ezagutu izan ditugunak. Eta gero agian, handiagoa egin nahi zenean, eta ba, pixka gehiago nire proiektu pertsonala aurrera eraman nahi zendudanean, ba, gaur abestu kodudan eh, eneska baten koberra ba, asko ere... Eh, ba, E, asko ere influitu zitzaidan, aribez, anelukin, e, eta gen, asko normalean, guztaten zeit asko entzutea, asten den jendeari. Osea, hmm. musikaren munduan asten den jendeari, ze hori inspiratzen dit. Hmm -hmm. E, ikusi dugu, bueno, ba, e, gitarra e, hmm -hmm. no aresarela, noizaz izinen, ez, e, kasu honetan, ba, instrumentu gitarra hmm -hmm. izan da zira, zira tiki, edo ezakite izan da beste? Ez, ez, e, bueno, txikiagoan nintzenean... e... E, konserbatorian egon nintzen ikasten e, urte batzuz, eta mm, eta eran pianoarekin hasi nintzen, baina urte eta erdi edo bi urte jo nuen, eta gero ja utzi nuen, eta horrein ez naiz asko goratzen. Eta gitarraren kontua hasi izan, ba, duela bi urte gutxi gora bera hasi nintzelako ba, eskolako konpetizioetan, e, ba, eta besteen, eta nahi nuen no, e, modu batez ni, nire musika E, bai niria edo covers edo zero zer jotzea eta nik e, bai mm. entzunaraztea bai. eta mm -hmm. orduan iruditzu itzai dan gitarrakin aztea eta nire kabuz e, duela urte bat edo urte eta erdia zintzen ikasten mm -hmm. zure kabuz mm -hmm. e, bai. momentu zure kabuz ikasten arizan bai. e, eta bentsatu duzu, ez dakit e, ba, bai ak akademia baten bitartez berbada ba, formakuntza Hori e, sakontzea garatze, edo garatzea hmm. edo momentuz konpontzea zara modu honetan. Ba, egia da, ba, Duera jabet batzuk, agonintzela gehiago horretan pentsatzen, bai. e, egian, ba, klase batzuk hartzea edo, baina momentuz uste dut orla jarra dituko duela, bai da, e, bai da egia, lagun batekin edo bera, e, ikasten dula, duela urte pilo bat ikasten dula gitarra, eta batzutan galetzen diz, dio dela e, gautza batzuk, edo... Ba, kauza tekniko gehiago batzuk eta eta ere e, gitarra jotzen du eta berari ere galetzen dizkio gauza bai, batzuk. Baina, mm. bestela momentuz ez daukat pentsatuta eta mm. ez da. Horrein e, arte e, berzioak, hau da, koberrak e, egin dituzu, mm -hmm. e, duela gutxi, e, bueno, ba, pausua eman duzu, zuren lan mm -hmm. propioak egiteko eta zango dugu irratxo honetan e, aukera izango dula primizia bezala, e, zuren lan e, lehenengo lana entzuteko. E, bueno, pentsatzen dut, e, jauzi haundia dela, dopa oso garrantxetxo bat dela, bueno, bersioetatik zuren lan propioak egitera pasatzea ezta. Hmm, bai, gauza da ere, e, duelaia bete gehiago, e, asinintzela bestea besti bat ere e, hasten e, sortzen, baina beti usten duen, oza, astenintzen eta ez zintu inoiz bukatzen. Eta, ala ere, E, asko kostatzen ditzera norbaiti erakustea. Ze azken finan, asinintzenan ere e, koberrak eta ola abesten e, ur, urduritasun asko izaten nuen, eta hori gutxi gora bera, e, jakin izan dudanean, nola eraman eta nola konpondu urduritasun horrekin, e, et, orduan etortzen da, abesti, zure abesti propio bat norbaiti erakustea, zure sentimenduak dauzkana, eta zure ideiak orda, or, erakusten dituzuna, Eta urduritasunak berriro etotzen dira baina. Jo uh -huh. salta y no venir. me dejé par por mi instinto y volé Nunca supe creer que una fantasía así pudiera hacerse realidad con solo saltar stra siempre hacia atrás y no me dejaba ver nada más siendo fiel Seribus idaztea gustatuko litzaizuk edo gustokoa duzu mm -hmm. e, ez dakit eh mm -hmm. ideiren bat ba, badozu edo ez dakit edo ez dago zerbait itxia Bai esan ez dago ez itxia, baina pizkat ba a e, jotzen astena izen momentuan E, burura etortzen zaidan horrekin joko nuke edo ideia hauek sartuko nituzke, baina egiasan mm, ez aukate zer argi, uh -huh. normalean igual nik uste dut e, abesti tristea gehiago edola Igual errexa goi egiten zaidalai idaztea e, e, baina ez zakate seri txita. Oson, e, gainera hori demorarekin e, garatzen oso hartzen ten da e, dudarik gabe. E, eston, estenatoki batera, da publikoaren aurrean emanaldiak eskaini dituzu, hau da oltsa gainera igo zara. Bai. E, bueno, estenatoki modu batean, bueno, estenatoki baten igolitzen e, gasteartean montatu zuten e, emanaldiarekin eta nire e, lagunekin e, igo ginen bakoitza bere lana eta proiektu orkestera, eta gero e, adibidez junerekin e, junerekin egon nintzen egon ginen donostin abesten, eta donostiko kaletan abesten, gero jate eta ola ere batzutan jo izan dit, edo abestu izan dit, baina olan. Ez den atokio batean, makarrik e, gazte hartekoekin. Uh -huh. Pentsatzenet, E, zure etxeko, edo zure etxetik atera, zure etxeko gelatik atera, eta holtza gainera pasatzea, ekipo e, batekin, musika mm. ekipo batekin, publikoaren aurrean. Ba ez dakit, e, pauso hori ematea, e, benetan izango da, zerbait e, ezberdin, bueno, garrantzitsua, berezia, mm. ez? Bai, egia da ere, e, adibidez, e, donostiko kaleekin berriro gultatuta, E, norbaitekin joatea e, ezberdintazun asko egiten ba dula mm -hmm. egiten du ezberdintazun handia ze azken finan aldezu norbaitekin hitz egin, aldezu norbaiti begiratua beste ezun bitartean eta pixkat presiorik entzen dizu baina alare bai mm -hmm. e, pixkat osorturi jardintzen lehenengo gunetan baina, mm -hmm. eta ez denatuke bueno, batzen e, dugula bueno, horrelako emanaldietarako soinu propak daude mm -hmm. soinu teknikariak daude beste mundu bat da mm -hmm. ez da? Bai. Eta esperientzia hori, dolako izan da? Um, ba, esperientzia... E, espero zen un horrela izatea oso komplikatu iruditu zaizu, edo... Ba, esperientza hona izan zen, e, oso, oso orduri egon nintzen, ze azken finean, zuzartzen zera hor, eta tekniko guztiak, eta hor den guztiak, ba, dakite, bat, eta zukezak izuia ezer horrekin konparatuta. Ordun duen, esplikatzen dizute dena, lehenengo aldia e, delako, Eta eta dibidez, ja estenatokian eh nire abestia konitunean eta la bukatzerakoan igo zen hoian bega e, agur ematera edo zerbait eh zerbait esateko etala, eta la eta astuz itzetan badakizkidan hitz guztia, ba. osea, mm. vamos. Ezagitz nuen, baina hori bai, bai gogoratzen dut urduritasun asko izan nula. Mm -hmm. Nola egiten duzu, bazuren lanazabaltzeko, eh? ez dakitea sare sozialak barriazen dituzu, hori nola egiten da? Bai, e, bueno, duela urte eta erdi gutxi gora bera nintzen Youtubeen igotzen, eta Youtubeen dauzkat kober batzuk e, jaigotak, baina egia e, ba, da, gaur egun gehien erabiltzen dena dela Instagram, TikTok eta sare sozialak, baina egitea Youtubeen pixiat gauza gehiago igo, baina duela asko ez duela ezeri ze ikusten dut ba, bizita gehiago eta olako e, nola apoio gehiago daukala Instagramen. Mm -hmm. mm. Gehien sabaltzen ari den, e, bueno, ba, momentu honetan, gehien sabaltzen ari den salizu zela eta aukera gehiago baitanei jendearen gana, iristeko. Aipatzen, beste abeslari batzu baitare aipatzen dute, behar bada e, Spotify eta edo Batcamp enbezalako plataformai jausia ematea, mm -hmm. bueno, behin baina gehiagotan pentsatu behar dela, behar bada, kakotzen artean dirudi zerbait e, soinu aldetik gehio zaindu behar duen bai. e, zerbait, profesionalago hau, horrekin adosaude? Mm, bai, niku usteet, azkenean egia da, aldez, e, gaur agun e, nahi duena kalduera zerbaitigo olako plataformetan, baina niku usteet ba, e, jaez abestiaren kalitatea baizik eta soñuaren kalitatea hor mm. zaindu dela. Mm -hmm. Igotzeko, baia Spotify edo lako plataformetan. Zeinen ederra izango den Eguz kizpiak zure itzala belarretan marrasten musu bat larunen Karagardo bat zerura eroritako edo. festetan esnatuko aginabiar tan tzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bako itzean utziko genuke eztarria azkeneko abailitzan edo denetan lengoa kuz orionekoak kordetako ametxen kutsa irekia. erra la bihurtuko da xuxur latuko digoi argiak oraindik nokez gaudela u sorio dekoak gordetako ametzen kutsairekia Horkizunari begira, june, musika munduan jarraitzeko, asmoarekin, profesionalki honetan baitare, haritza gustatuko kolitzaizuk Bai, e, gire esan ez diot bultaskorik eman ere ez, baina guztatu kolitzaizate gutxinez, e, ja nire lan izango den edo ez pentsatu gabe, E, bai, badaki da, gustatuko ditzedeakela, musika jotzen jarraitzen eta bestiak sortzen jarraitzen, ze azken finan niri gustantzean zerbait da, eta ja jende aurrean egiten dudan edo ez pues, ikusiko dugu, edo diru amaten dian edo ez ikusiko dugu, baina ni musikarekin jarraitu nahi dut hori argi daukat. Gaur estreniatuko dugu, zuren lehenengo lana, hemendik emendika mm -hmm. bueno, lan berriak izango ditugu. Mm -hmm. Espera dut. <laughs> bai, ba, juneko eskermila benetan e, gurean izatagatik, bai, mila ste soñar fue la primera vez que te vi caminar que empezaste a volar y volver a empezar pero sí que nada es para siempre y yo no fui la primera en tu juego Yo no pongo las reglas que estoy a de hablar Vuelvo a creerte y vuelvo a quererte Vuelvo a creerte y vuelvo a quererte Y así te extraño te tengo que extrañar Porque sabes bien que haces daño De verdad Vuelvo a creerte Y vuelvo a quererte está atrás Y es que no sé ya si te extraño o te tengo que extrañar Porque sabes bien que haces daño de verdad Me he ya de tu engaño y te dejo descansar So